Смачного! Кулінарні винаходи не менш цікаві, ніж наукові або географічні відкриття. Тільки уявіть собі, що колись люди навіть не знали, що таке хліб, суп або ковбаса. Наше кулінарне майбутнє, можливо, готує нам аж ніяк не менше відкриттів. І років за 300 наші нащадки дивуватимуться, дізнавшись, що їхні предки нічого не знали про ті продукти, які вони їдять майже щодня? Хліб у голова. Вважається, що першими пекарями були стародавні єгиптяни. Вони навчилися робити тісто з борошна, води із додаванням дріжджів. Пшеничний хліб у той час був дорогим задоволенням тільки багатії могли собі його дозволити. Люди середнього статку їли хліб з ячменю а бідняки задовольнялися з лаком сорго. У стародавньому Римі були відкриті публічні пекарні, куди бідняки могли принести свої хлібні заготовки і спекти. На Русі люди їли здебільшого житній хліб, або, як його називали, чорний. Він був не тільки дешевший за пшеничний білий, але й ситніший. У середні віки великі шматки хліба правили за тарілки. На них клали м'ясо. Рибу та іншу їжу Вважається, що саме від них походить сучасний бутерброд Гарячі бутерброди також з'явилися досить давно Ще давні кулінари любили розплавляти сир на шматках хліба Спочатку німецьке слово «бутерброд» означало просто хліб з маслом Однак ми вже давно звикли доповнювати цю страву іншими продуктами Сиром, ковбасою, рибою, а також овочами та зеленню Якщо на хліб з маслом, ковбасою та сиром покласти зверху ще одну скибочку хліба, вийде закритий бутерброд. Сендвіч. Свою назву він одержав від імені англійського герцога Сендвіча – політичного діяча і запального гравця в карти. У 1762 році, щоб перекусити під час гри і не засмальцювати гральні карти, він придумав покласти м'ясо та сир між двома шматками хліба – його товариші по грі відразу попросили і собі подати так само, як у Сендвіча. Інший популярний в усьому світі бутерброд гамбургер з'явився в Америці в 19 столітті разом з німецькими емігрантами, які привезли з собою рецепт улюблених котлет гамбурзького бівштекса. Американці їли ці котлети, поклавши їх між двома булками. Так, гамбургер набув звичного для нас вигляду.